Повсторужку прогуркотів пасажирський поїзд. Мелькали у вікнах обличчя, пляшки з ситром і пивом на столиках, звішені з верхніх полиць голови, хлопець і дівчина в тамбурі. Певно, вийшли туди позалицятися. Всі кудись їдуть, поспішають. Живуть люди, а він тільки й знає роботу від рання до ночі, переднівки, чи пушкобілий та бокал пива після получки. Раз на рік кілька днів свіжину, коли задавить такого-сякого підсвинка, поїдання жінки, дитячі плачі, шиті валінці з чунями взимку і чоботи з обрізаними халявками, або ті ж чуні на босоні ж влітку. А тепер ось і забагатів, і став ще нещаснішим. Страх ходить поза спиною, не наче лютий конвоїр, будить вночі, кидається за кожного куща, глипає з-за кожного дерева яким схуд ніс йому вигострився, у жовтій жилецці чорних латаних штанях став схожий на дзюбатого дятла. На що вшелепався? Погляд наткнувся на кущ жини. Здивувався. Вперше помітив, що на осонні ягоди вже достигли. Колись любив поласувати, зігнати смагу. І хміль, що полився по Олешині, вже викинув білі бубочки. Літо летіло повз нього, через нього. Від нього, якось мить, вагався. Їхати зараз, чи спочатку подати вечерю своєму осоружному пожильцеві, вернеться пізно, тож, мабуть, треба подати зараз. Хоч так рано він того ще ніколи не робив. Спустив з ланцюга драбину, приставив її до горища, поставив у корзину горня з холодною картоплею, посипаною кропом, поклав до огірки, розглянувся, прислухався і почала у драбині. Відчинив дверця та й трохи не дав з сторчака в жовтому півмороці горища, пробитому кількома вузькими сонячними лезами. Дамбантині чорніла розіп'ята постать. Захлинулося серце. В першу мить від страху, в наступну від жахної радості. Все. Нарешті. А ще в наступну пролунав насмішкуватий голос. Зрадів? думав, повісився? Ні. «Це я вже стою, так що скоро!» І опустився на сіну. На його щелепастому, пласкому квадратовому обличчі виблискували краплини поту. В міжбрів'ї стриміла белинка сіна. «Ти от що! На цю ніч не забирай, драбини, я трохи пошкандибаю. Треба розходжуватися. Виріж мені милицю!» «Яку?» – понурим голосом. «Палицю під руку. ми майже однакового зросту» і перечку зверху не бий. Буде гуд, як казали у нашому селі. У вашому так не кажуть? проскрипів сміхом. Я сьогодні вернуся пізно. Тоді й поставиш. Сеї ночі пожилець Микола, чи як там його звати, справді самотужки спустився по драбині і пошкандиба у ліс. Ніч була вітряна, місячна, яким спостерігав крізь брудну засиджену мухами шибку вікна. Десь ухкала сова, Вітер поцокував пожежним відром на щиті. Яким не знав, вийти в поміч чи лишатися в сторожці, вирішив залишитись. Пожелець його не просив об тім з вечора, не покликав і нині. Вранці, на потрушенні пісочком стежці до лісу, яким затерпі дошвою ланцюжок слідів від грушевої палиці, затери наступного ранку й ще затирав вісім днів. Здавалося, з душі мав би вже хоч трохи посунути камінь адже лячний гість ось-ось полишить лігу в нього над головою. Натомість він придавив душу і не дихнути. Тривога чомусь наростала. Може, через те, що вдома насідала жінка, посилилася її підозра, що двічі дзвонили зі станції, запитували, чи все гаразд на перегоні. Раніше старий телефон з двома облізлими чашками дзвінків мовчав місяцями, але з якоїсь іншої причини. Йому здавалося, що за ним ще гарників невпинно зирять старушкі очі. Скидалася думка й про те, що пожилець може на дорогу попрощатися своїм звичним бандитським способом кокнути. Хоч на що це йому? Або зажадати повернути гроші. Ну, гроші дзунські. Але дужче тиснуло душу щось інше, якась інша тривога ходила по серцю, а яка, відгадати не міг. Щось було в усій цій пригоді таке, що не давало стискуватися рейці до рейки, не прилягали до рейки якісь стрілки, відводили поїзд з основної колії на тупикову. А він тупиків боявся, молив Бога, аби швидше зрушив з місця річний парутяг, забрав звідси цього мовбийчемного, навіть поштивого і однак такого небезпечного чоловіка. Тоді він яким... Розпочне нове життя, спокійне і веселе. А хмара висіла на овиді мислі гірким видивом. Не розпочне й тоді. Вночі побризкав дощ. Сонце просівало через своє сито ріденький туманець, з ялини з глухим дзвоном падали на вопухи важкі краплі, яким стояв біля порога й роздумував, і ти йому сьогодні косити чи ні. Всі ближні долинки вже пообкошував, а шугати далеко, залишивши без нагляду сторожку, горище. Боявся. Наразі його увагу привернуло якесь шемріння. Згори долинало ледь чутне бурмотіння. Знову, Марич, треба подивитися, пробуркати. Їсти він залишив із вечора на увесь сьогоднішній день. Обережно приставив драбину, піднявся до дверцят, вже взявся за них рукою та враз відсмикнув руку не наче від полум'я. На горищі шепотілося двоє. першу мить не повірив, прислухався. Якиму потемніло в очах. У грудях отерплий похололо, жах скував тіло, хотів поворухнути ногою і не міг. А слух вигострився, він розрізняв обидва голоси. Шерхлий Миколий і сухий із присвистом того іншого. Несамохідь приклав вухо до тонкої дощечки, цепів так ще довго мить тілу пройшла судома. Внутрішній сторож подав сигнал «Не видати себе! Уб'ють!» Обережно спустився вниз. Навшпиньки пройшов до дверей сторожки і зупинився. «А чи не приснилося все це мені?» «Ні, не приснилося. Он колодязь. На цям двоє горубців наступ бурчують, один проти одного пір'є».